אמן ואמן. אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לשמוע את דברו והיום אנחנו נמצאים בפרשה, התחלה של פרשה חדשה שגבי אקל. מאוד ישמח לחלוק איתנו את שמה. אקל. ממש לא, פרשת ראה. היום אנחנו בפרשת ראה. אה, לפני שנתחיל במסר מאלוהים אני רוצה לברך את האורחים שלנו שאני עדיין לא יודע את שמם ומהיכן הם, אבל ברוכים הבאים ואנחנו מקווים מאוד שתרגישו כמו בבית כי אנחנו יודעים שכל מי שנפגש בשם של אלוהים הוא נמצא בתוך המשפחה. אמן ואמן, אני רואה שם את ישראל שלא ראיתי אותו הרבה זמן, שבת שלום ישראל, טוב לראות אותך איתנו. ובכלל לכל חברי הקהילה ברוכים הבאים לבית של אלוהים. פרשת ראה פרשת ראה כי אני אדוני אלוהיך כמו שקורה בדרך כלל ואנחנו כבר מזמן לא מתפלאים רוח אלוהים עובדת כדי שהמסר מאלוהים יהיה בצורה הרמוני, ואנחנו פשוט נמשיך עכשיו מאיפה שאנה התחילה והילדים המשיכו בדיוק אנחנו נמצאים כרגע בתחילתה של Um, המערכת הלימודית הממלכתית והדתית בישראל. Uh, הלימודים של התלמידים uh, התחילו uh, אתמול, ואנחנו יודעים שלהרבה מהם זה אתגר לא קטן, לא רק לתלמידים עצמם אלא גם להורים. יש בפרשה שלנו היום מסר שאני מאמין שהוא מאוד מאוד חשוב גם לילדים שלנו אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו הרבה מעבר למה שבעצם הם יכולים לקבל מהחברה החילונית או החברה הממלכתית, משהו שאלוהים רוצה להעניק להם, כמו שאנה אמרה, ראשית חוכמה יראת אדוני, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יתברכו במסר, אבל, אבל אנחנו ניגע היום בנקודה מאוד מאוד חשובה כדי שהילדים יצליחו לקבל את הברכות מאלוהים אנחנו נגלה דבר מאוד מאוד חשוב אז בפרשה שלנו אם אנחנו מתחילים משה פונה אל בני ישראל וקללה ברכה, ברכה אם הם יעשו את מה אומר וקללה אם הם לא יעשו את מה שהוא אומר אם הם לא משה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה לגבי סיכויי ההצלחה של העם, במקרה שלנו היום התלמידים, לגבי ההצלחה שלהם לקבל את הברכות מאלוהים. אנחנו כולנו מסכימים שאלוהים כן רוצה לתת את הברכות, אבל הרבה פעמים מסתבר לנו שהברכות האלה הן לא כל כך קלות לקבלה, ואנשים אולי לא רוצים לדחות אותה. אבל באופן מעשי הם דוחים אותם בחיים שלהם. היום אני רוצה לדבר אל הצעירים שלנו, אל בני הנוער. כמה הם צריכים את אלוהים בחיים שלהם? <אח> כדי שאנחנו ניגע בנושא שלנו היום בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו נקרא קודם כל כמה פסוקים מן הפרשה. בואו נתחיל בדברים, פרק 12, פסוקים 1-5. דברים 12, 1 עד 5, הספר האחרון בתורה. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה. כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. משפט מאוד מאוד, פסוק כל כך ברור. פסוק 2, אבד, תאבדון, זה מצווה.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 כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ובאת שמה. האם אתם אה, הצלחתם לקרוא במסר הקצר הזה, במסר לבני הנוער היום? כדי לראות זאת בואו ננתח את הקטע בפסוק הראשון משה מצווה על בני ישראל לקיים את החוקים והמשפטים של אלוהים בארץ שנתן להם בכל רגע מהחיים שלהם אבל הארץ הזאת הייתה שייכת קודם כל לעובדי אלילים הם בנו מקדשים לאלילים שלהם המצווה של משה בפסוק שתיים ושלוש היא שצריך להרוס ולעבד את כל המקומות האלה אז מה אלוהים בעצם דורש? בני הנוער שלנו, הצעירים של היום, הם חיים בעולם בו קיימים הרבה מאוד מקדשים לאלילים שונים, רבים ומשונים. משה דורש מהעם להרוס את המקומות האלה. למרות שיכול להיות שהמקדשים האלה היו, אפשר להגיד קרוב לוודאי, מקום שמאוד נעים להיות שם. מקום אולי שגם מאוד מעניין להיות שם, מקום שכואב אולי במרכאות הלב להרוס, אבל המקומות האלה עומדים בניגוד, זה עזר מאוד מאוד חשוב, המקומות האלה עומדים בניגוד לקשר של העם עם אלוהים. אולי המקומות האלה מעניינים, אבל הם מפריעים או אפילו מנתקים את הקשר בין העם לאלוהים. המעבר לשלב הבא, אחרי שאלוהים דורש להרוס את כל המקומות הנעימים והמעניינים שהעולם מציע, אוקיי? Okay, המעבר לשלב הבא, חידוש הקשר עם אלוהים, מתקיים רק לאחר הריסת המקדשים האליליים. בפסוק ארבע, משה מצווה על העם לא לעשות ככה עם המקדש של אלוהים. אז הדבר השני שאלוהים דורש, התייחסות הפוכה לבית של אלוהים. לאחר הריסת מקדשי האלילים, היחס לבית של אלוהים צריך להיות בדיוק הפוך. הקריאה לבני הנוער הקריאה היא לבוא למקום שאלוהים יבחר, לשים את השם שלו שמה. הוא אומר להם, תהרסו את המקומות בחיים שלכם, שהם אינם ממני, ותבואו אליי הביתה. שם אני רוצה אתכם, שם אתם צריכים להיות. במקום שבו אני נמצא, אתם צריכים להיות. המצב היום בקהילות רבות בעולם, וכשאני אומר רבות, אתם יכולים לבדוק את זה בסקרים, אני לא רציתי לעייף את כולנו בסקרים, אבל אתם יכולים לראות שהמצב בעולם לגבי צעירים הוא לא הולך ומשתפר. צעירים רבים נוטשים את הבית של אלוהים והולכים למקדשים האליליים של העולם ומוצאים דווקא שם את המקומות הנעימים והמעניינים בחיים שלהם. הצעירים בוחרים במקדשים שהם אינם הבית של אלוהים, כמקום הבילוי העיקרי בחיים שלהם. אני לא רק מדבר על ששת ימות השבוע, אני מדבר גם על היום השביעי. המקום דווקא כשאלוהים בחר בשבילם, דווקא המקום הזה נמצא אצלם במקום האחרון, אם בכלל. והיום אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להראות את הדברים כמו שהם. יש, יש אלוהים בשמיים. יש לו תוכניות. את האהבה שלו הוא רוצה להעניק ולהרעיף אותה על הילדים, כי הם צעירים, כי כל העתיד לפניהם, כי הוא רוצה אותם. הוא בחר בהם, הוא רוצה שהם יהיו איתו, הוא לא רוצה לאבד אותם. פסוק ארבע אומר, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. אתם תעזבו את העולם. אבל ת... תלכו עם אלוהים, אתם תבואו למקום, כי אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו, שמו שם לשכנו, תדרשו, והמילים האחרונות באדום, מה כתוב? ובאת שמה. לא רק לחשוב שהבית של אלוהים זה מקום שטוב ללכת אליו, ממש ללכת אליו, זה חשוב מאוד. הצעירים שלנו צריכים ללכת ולהגיע לבית של אלוהים. דברים 12, 29, 31 כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם. פסוק 30 אלוהים מזהיר כי הוא יודע את העתיד, הוא יודע מה שיקרה לעם שלו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 אני גם רוצה להיות כמוהם, יש השפעה מאוד מאוד חזקה, אבל אלוהים אומר תיזהרו, אל תעשו את הדבר הזה. פסוק שלושים ואחד, לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, ואלוהים מסביר גם למה, כי כל תועבת אדוני אשר שנא, כל מה שאני שונא אלוהים אומר, הם עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם וגם את בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זה האלוהים שלהם. אם אני לא האלוהים שלכם, זה יהיה האלוהים שלכם. אני רוצה להיות האלוהים שלכם, אני רוצה שתישארו שלי, תמיד. אבל אם אתם לא תבחרו אותי כאלוהים שלכם, בסופו של דבר אתם תצטרכו לבחור באלוהים שלהם. וכמה האלוהים שלהם אוהב את הילדים? מה הוא עושה לילדים? אוי ואבוי. אתם שמים לב? כדי לרצות את האלילים, התורו, ההבל. אנשים היו שורפים את הילדים שלהם באש כדי להעלות אותם מנחה לאלילים. יש הבדל ברור בין מקדש אלילי לבית אלוהים. הבדל ברור מאוד. משה מזהיר בפרשה שלנו את העם מפני בעיה חמורה. ההשפעה של העולם חזקה כל כך, ואל תחשבו שזה קל. ההשפעה היא מאוד מאוד חזקה, שיש סיכוי טוב שהעם של אלוהים, במקרה הזה הילדים שלנו, ירצו לעשות בדיוק את מה שעשו הגויים. אתם רואים את זה בחיים? שלפעמים הילדים שלנו רוצים לעשות בדיוק את מה שהעולם רוצה שהם יעשו? וזה מה שאנחנו באמת רואים שקורה להרבה צעירים בקהילה. הם נמשכים לדברים מהעולם הרבה יותר מאשר לדברים שקשורים לאלוהים ולדברו. וזה משאיר הרבה מאוד הורים במצב של תסכול וכאב. כי איזה הורה רוצה שהילד שלו ילך מאלוהים? במיוחד שהוא הורה מאמין. הוא רוצה שהילד שלו יבחר באלוהים. ההורים שהם מתוסכלים מפני שהם אינם, אין להם את היכולת הרבה פעמים להסביר, אוקיי, ולנסות להבין את הילדים המתבגרים שלהם. התסכול אגב הוא לא רק של ההורים, הרבה פעמים התסכול הוא הדדי. מנקודת המבט של בני הנוער לעולם של המבוגרים אין ממש הרבה להציע ואגב העולם של המבוגרים כולל גם את המקום שהם בוחרים לבלות בו את סוף השבוע. למה שאני אבוא לקהילה שואל עצמו, שואלת או שואל את עצמו צעיר בקהילה? למה שאני אבוא לקהילה בשבת? מה יש לי לחפש שם? מה שמעניין אתכם ממש לא מעניין אותי מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים בעצם לעשות כדי לגרום לצעירים לבוא לבית של אלוהים? האם הקהילות שלנו צריכות להיראות כמו העולם כדי שהצעירים ירגישו בבית? האם החלק העליון של השקופית לדעתכם צריך להיות קרזת פרסומת לבני נוער לבוא לקהילה? אני הייתי שואל אתכם אם הייתם צריכים לבחור איזושהי תמונה לשים בעלון של הקהילה להזמין צעירים, האם הייתם בוחרים בחלק העליון של הצילום? למה לא? הרי מה אנחנו רואים שם? צעירים, רוקדים, שמחים, בדרך כלל הצעירים אוהבים את הסגנון החיים הזה. אם תסתכלו בחלק התחתון של התמונה, שם יכול להיות שצעירים יסתכלו ויגידו, מה זה בית אבות? מה <אח> יש לי לחפש במקום הזה? אנשים שם יושבים כל כך רציניים, קמים, יושבים, עומדים, קמים, מתפללים, נרדמים אולי גם לפעמים, זה לא מקום שהייתי רוצה, אבל אולי המקום, אולי הקהילה צריכה להיראות כמו החלק העליון של התמונה, ככה אולי הקהילה תתעורר אז אנחנו נוכל איכשהו גם ליהנות מהעולם וגם ליהנות בקהילה. אני מבין שרוח הקודש מדבר אלינו עכשיו ומראה לנו בעצם שאנחנו לא צריכים להיראות כמו העולם כדי שהצעירים שלנו בקהילה ירצו לבוא לקהילה. האם זאת בכלל צריכה להיות המטרה שלנו? זאת שאלה טובה. האם המטרה שלי בחיים זה לגרום לבן שלי או לבת שלי לבוא לקהילה? אנחנו נחשוב על זה קצת ביחד. אבל מה שאנחנו יודעים, שבשביל הרבה צעירים הקהילה אינה מקום אטרקטיבי, ויש להם דרך ארוכה מאוד שהם צריכים לעבור כדי שהם ירצו לבוא לקהילה. מה אנחנו באמת יכולים לעשות כדי שהצעירים שלנו ירגישו שהם באמת נמצאים במקום הנכון? זה המקום שלי. זה הבית שלי, שם אני מקבל באמת מה שאני צריך, שם אני מקבל באמת את מה שאלוהים, שם אני באמת מרגיש שאלוהים בחיים שלי. כאן, במקום הזה אני מרגיש שאני בקשר עם אלוהים, אבל איך עוברים, איך עוברים את המרחק הזה? עבור צעירים רבים, המרחק שצריך לעבור מהעולם לקהילה כל כך גדול, שהם פוחדים לעשות את הצעד הראשון. מה שגורם לפער הזה, ואני רוצה שתזכרו ילדים, כי אלוהים אף פעם לא רוצה להשאיר אותנו בחושך, הוא באמת רוצה שאנחנו נבין, וכשאנחנו אה, שואלים את אלוהים, מה הבעיה? למה אני כל כך רחוק? אלוהים נותן גם את התשובה. מה שגורם לפער הזה הוא דברי העולם, דברי העולם שהם מאוד מושכים, הם מושכים את הצעירים. ואני מדבר איתכם על כסף, על כבוד, על תאוות בשרים. בכל אלו השטן משתמש כדי לגרום לצעירים בקהילה לפחד מאלוהים ולהתרחק ממנו. אבל ממה יש לפחד? שחס וחלילה אני אאבד את הדברים שאני נהנה מהם הכי הרבה. לא רוצה. אני אף פעם לא אשכח את התשובה של חבר שלי שאני... דיברתי איתו ואמרתי לו, uh, וסיפרתי לו על הקשר שלי עם אלוהים וכמה שאלוהים ממלא את החיים שלי uh, והוא אמר לי דבר כזה, הוא אמר לי המחיר יותר מדי גבוה <מחיר> זה בדיוק היו המילים שלו <מחיר> אני לא מוכן להיות אדם מאמין כי המחיר שאני צריך לשלם הוא גבוה מדי <מחיר> אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה יוחנן, ראשונה ליוחנן, האיגרת הראשונה ליוחנן, הפסוקים הכל כך ידועים, אלוהים שם את הדברים לפנינו בצורה מאוד ברורה. <אח> הוא אומר לנו, וזאת עצה, זה דבר שאתם לא תלמדו בבית ספר. מי שהולך לבית ספר היום לא ישמע את הדברים האלה, <אח> ישמע את הדבר ההפוך. <אח> אל תאהבו את העולם, אף <אח> לא את מה שבעולם. <אח> איש <אח> אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בעולם, מה יש לנו בעולם הזה? תאוות בשרים, תאוות העיניים, גאוות נכסים, לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. והעולם עובר עם תאוותיו, אבל העושה את רצון אלוהים עומד לעד. הנה זה בצורה מאוד פשוטה. אלוהים שם לפנינו כמו בפרשה ברכה וקללה, או עולם או אני, לא גם וגם. זה או זה או זה. אני חיים עולם מוות. העולם עובר עם תאוותיו. אבל מי שעושה את הרצון שלי אלוהים אומר כמה זמן הוא חי? לעולם. איזה מסר יותר טוב מזה אנחנו יכולים לתת לצעירים שלנו היום? נכון הם הולכים לבית הספר, נכון הם לומדים שם גיאוגרפיה והיסטוריה ומתמטיקה וכל מקצועות הליבה, נכון מאוד. נכון מאוד. וזה לא דבר שהוא רע, זה דבר שהוא מאוד חשוב. אבל מה אנחנו באמת רוצים שהם ידעו? ראשית חוכמה, כמו שאנא הקרא בתהילים 111, יראת אלוהים. וזה כל כך חשוב, אתם כל כך יקרים לנו. מה אנחנו רוצים לתת לכם? לא פחות מהטוב ביותר. לא פחות מהטוב ביותר. להרבה צעירים מהקהילה שלנו, הפסוקים האלה... אמנם נשמעים מאוד יפה, אבל הם אינם בשורה טובה, כי זה עומד בקונפליקט. הסמכות שמאחורי הפסוקים האלה, תשימו לב, היא איננה חברותית או קולית. הסמכות היא של אלוהים. אלוהים לא מנסה למצוא חן בעיני בני הנוער. הוא לא מנסה לדבר אליהם, לצעירים שלנו, בשפה שהם ירגישו שהוא קול או שהוא חברותי. אלוהים יודע. מה בעצם עובר על הצעירים, הוא יודע מה, מה בעצם הם, הם צריכים, הוא יודע שהם זקוקים לו. עבור רבים מהצעירים אלוהים נתפס כמי שרוצה לקחת, תשימו לב, את השמחה מהחיים שלהם. תשימו לב את המקרה הראשון שקרה, מה אדם וחווה עשו הדבר הראשון אחרי החטא, מה הם עשו? הם התחבאו, נכון? הם הסתתרו. הם לא רצו לפגוש את אלוהים, הם פחדו ממנו. הם הסתתרו, וגם היום רבים מהצעירים פוחדים מאלוהים, והם מסתתרים ממנו. אבל אלוהים, כמו במקרה של אדם וחווה, מה הוא עושה? הוא תמיד יוצא לחפש אחריהם. לא כדי לשלול מהם את ההנאות של החיים, אלא דווקא להוביל אותם אל החיים. באל הרומים שאול השליח מדבר בשפה מאוד מאוד ברורה והוא פונה אל הקהילה הרומית ומדבר אליה בפרק 6, 20 עד 23 שימו לב לדברים שהוא אומר ילדים תפתחו את האוזניים ותקראו את המילים האלה שאלוהים רוצה לומר לנו הרי בעת שהייתם עבדים לחטא לפני ששמעתם על אלוהים הייתם חופשיים מהצדקה ממה שנותן חיים אבל איזה פרי היה לכם אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו אתם מסתתרים מאלוהים אתם מתביישים <אז> הלא המוות הוא תוצאתם אבל כעת בואו נשנה את המצב נכון אתם צעירים נכון אתם מרגישים שכל החיים לפניכם אבל בואו נתחיל ברגל ימין אוקיי? תחילתה של שנת הלימודים בואו נתחיל אותה ברגל ימין עם אלוהים, עם אלוהים הכל אפשרי. כעת כאשר אתם משוחררים מהחטא ומשועמדים לאלוהים, יש לכם פרי המביא לידי קדושה. ומה התוצאה? מה התוצאה של הפרי הזה של קדושה? כתוב בסוף הפסוק, 22, חיי עולם. אתם שמתם לב? זה לא סתם 100 במבחן, גם שזה חשוב. או ציון שהוא מביא לך גאווה שעברת את המבחן. מה התוצאה בעצם של חיי קדושה עם אלוהים? תוצאה מדהימה, תוצאה שהיא חיי עולם. פסוק עשרים ושלוש, כי שכר החטא הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו. הנה, התשובה של אלוהים מונחת לפנינו. מה יש לעולם להעניק לכם? מוות. <com> אלוהים אומר, אני רוצה את הלב שלכם כדי להעניק לכם את מה שרק אני יכול לתת. <com> את מה שאני יכול לתת, אף אחד לא יכול לתת לכם, רק אני. <com> מערכת החינוך הממלכתית, היא יכולה לתת הרבה ידע, <com> אבל <com> כדי לקבל את מה שיש לי לתת לכם, <com> אתם צריכים את הקשר <com> איתי. אלוהים אומר, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם כל כך ורוצה את טובתכם עד כדי כך שאני רוצה שאתם תחיו לנצח. איך הצעירים בקהילה ירגישו שאלוהים אוהב אותם? ללא הביטחון באהבת אלוהים כמעט מחצית, תשימו לב, כמעט מחצית מהצעירים יעזבו את הקהילה בתחילת שנות העשרים שלהם. אולי היום אפילו יותר. בלי ההרגשה שאלוהים אוהב אותם ושהם חלק מהמשפחה של אלוהים, הרבה מאוד מהצעירים לא ירצו להיות בקהילה. לצעירים בקהילה יש את הידע התיאורטי לגבי האמונה שלהם, לרבים מהם. הם יודעים במהם הם מאמינים, אבל חסרה לרבים מהם את יראת השמיים, אמונה מעשית. שקושרת אותם לישוע כאדון שלהם. אנחנו כמבוגרים מסתכלים על הצעירים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, הוא רק ילד, יש עוד זמן, הוא יגדל, בסופו של דבר הוא ימצא את אלוהים. אולי אנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו בצורה מאוד ברורה, בגלל שהם נראים לנו קטנים, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו. כדי, ואנחנו נראה כבר מה אנחנו נעשה, כדי שהילדים האלה יהיו חלק מהקהילה, חלק אינטגרלי, כבר בגיל הזה, ואנחנו פועלים בכיוון הזה בקהילה שלנו. אנחנו יודעים, הדרשה הזאת שאני עושה היום, היא בעצם דרשה שרוצה לעודד גם את הצעירים וגם את ההורים. אנחנו הולכים בכיוון הנכון, בעזרת השם. אני לא אומר את זה כי אני שאנן. וכשאני אומר את זה, אני כאילו אומר, אני אומר את הדברים רק כדי שתרגישו טוב, אנחנו באמת רוצים ללכת ועושים דברים כדי להגיע לתוצאות הטובות. שהילדים שלנו יבחרו את אלוהים. שבאמת תהיה להם אמונה שקושרת אותם לאדון שלהם. לנו כהורים וכמנהיגים בקהילה, יש את האחריות. ועכשיו אני רוצה להרחיב על האחריות שלנו כהורים וכמנהיגים. אנחנו עכשיו חייבים, אם אנחנו רוצים להגיע לתוצאה טובה, בעזרת השם נגיע אליה, אנחנו נעבוד עכשיו בכיוון הזה, בקפילה כמובן, להבין את מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו קיבלנו אחריות לחיות את חיי האמונה שלנו במידה מעשית. אנחנו אנשים מאמינים וזה דבר שיכול לשנות את החיים של הצעירים שלנו בקהילה. איך? אם אנחנו כמנהיגים וכהורים נחיה את האמונה שלנו בצורה מעשית. כדי שנוכל להראות לצעירים שישוע הוא התשובה לכל הצרכים שלהם, כמו שהוא תשובה לכל הצרכים שלנו. הם יראו את האמונה פועלת מעשית בחיים שלנו, והם יראו שיש לזה ערך, שזה בעל ערך. ובסופו של דבר הם ירצו להיות איתנו והתשובה, והתוצאה תהיה שהם בשבת יהיו בקהילה זה מתחיל ממש מזה <אח> לצעירים להגיע למצב הזה יש שאלות שאנחנו כהורים נצטרך לענות עליהן שאלות שאנחנו צריכים לתת עליהן תשובות לצעירים שאלה ראשונה שקשורה לביטחון במי אני יכול לבטוח? אנחנו צריכים להראות לילדים שלנו שהתשובה לשאלה הזאת פועלת בחיים שלנו שאנחנו באמת בוטחים באלוהים הזהות, מי אני? מי אני? אנחנו צריכים להיות בטוחים במי שאנחנו אנחנו ילדים של אלוהים והילדים שלנו יראו את הזהות הזאת שייכות, מי רוצה אותי? מי חפץ בי? מי מתעניין בי? האם אתם רק רוצים שאני אבוא לקהילה כדי שכולם יראו שהילדים של... שלכם באים לקהילה? האם באמת אתם מעוניינים בי? משמעות, האם אני חשוב? כל השאלות האלה, ארבעת השאלות האלה ששאלנו עד עכשיו, אלו שאלות חשובות שהילדים שלנו צריכים את התשובה עליהם. השאלה החמישית קשורה למטרה, מה התכלית, מה המטרה? מדוע אני נמצא פה? מה אני עושה פה בקהילה הזו? בשביל מה אני הגעתי לכאן? והשאלה השלישית, יכולת, במה אני טוב? בזה אנחנו נוגעים, אנחנו נוגעים בזה ואנחנו ניגע עוד הרבה. שאלוהים רוצה להשתמש בבני הנעורים כדי לשנות דברים בקהילה. והוא יעשה את זה והוא עושה את זה עכשיו דרכנו, גם דרך המנהיגים, ההורים והילדים. יש לנו את מלוא האחריות לתת לצעירים את התשובות לשאלות האלה. מי ייתן את התשובות? כמובן שאנחנו מנסים לתת את התשובות, אבל אנחנו כהורים ומנהיגים חייבים לחיות את התשובות שאנחנו נותנים להם. לכל הורה או מנהיג בקהילה יש הזדמנות שהיא לא ארוכה, היא קצרה. הילדים גדלים מאוד מהר, הילדים גודלים, והעולם לא עומד מהצד. העולם היום מראים את הקול שלו באוזניים שלהם. מה יש לנו לתת להם כדי שהם יגיעו להחלטה לתת לאלוהים מקום בחיים שלהם? מה אנחנו יכולים לעשות? לרבים מהם אין עדיין הבנה רוחנית של המצב שהם נמצאים מצב חוטא, אבל לרבים מהם יש הורים ומנהיגים בקהילה. הזמן עובר מהר ולנו יש חלון הזדמנות קטן כדי לתת להם את מה שאלוהים רוצה לתת. הרבה פעמים קורים מצבים בבית, אצל כולנו כנראה, שיש קצר של תקשורת בין ההורים לילדים הילדים לא באמת רוצים לשמוע את מה שההורים אומרים להם וההורים לא ממש שומעים את מה שהצעירים אומרים. הרבה פעמים הילדים רק רוצים שההורה יגמור לדבר והם ימשיכו לעשות את מה שהם עושים. כדי שזה לא יקרה, האומנות לפנות ללב של צעיר כדי שהוא לא רק ישמע אלא גם יבין ויחיה את החיים שלו בהתאם למה שהוא שמע המסר חייב, אם כן, להיות בהבנה. האם אנחנו מבינים את הילדים שלנו? האם אנחנו רואים את הדברים כמו שהם רואים אותם? האם אנחנו מבינים את הקשיים שהם עומדים בהם? מעל הכל, אנחנו חייבים להראות להם את האהבה של אלוהים, אהבה מחבקת. ואיך אלוהים עושה את זה? בצורה חד משמעית. דברים שתים עשרה אחד, כמו שאנחנו ראינו, אלוהים לאו דווקא מנסה למצוא חן בעיני העם. הוא אומר להם את מה שהם אה, צריכים לשמוע, לא משהו שהם רוצים לשמוע. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ, אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. אין פה צורה פשרנית, זאת אומרת פשרה. אלו הם החוקים שלי, אלוהים אומר. זה מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות העם שלי בעולם הזה. זהו מסר חד משמעי. אין פשרות, אבל אנחנו מצפים מאלוהים לדבר אלינו ככה. אנחנו לא מרגישים רק שאלוהים מדבר אלינו ככה. גם הצעירים לא באים בטענות לאלוהים, תגיד למה אתה מדבר אלינו ככה? אתה יכול לדבר בצורה קצת יותר גמישה. זאת דרך מאוד מאוד חשובה שאנחנו נלמד אותה. הדרך הזאת בעצם, הדרך של אלוהים, חסרת פשרות. אלוהים מנסה לתקשר איתנו בדרך ובאמת שלו. איך אנחנו יכולים לדבר עם הצעירים באותה הדרך, כדי שהם ידעו שאלוהים מדבר איתם? האם אבא מדבר עם לילך? אני מדבר עם לילך. האם היא מרגישה שבאמת אלוהים מדבר אליה כשאני מנסה לדבר איתה? האם, האם היא מרגישה שהאמונה שלי שאני מדבר עליה פה מעל הדוכן, האם היא באמת פועלת בחיים שלי? איך היא יכולה לדעת שזה בעצם אלוהים שמדבר אליה? איך היא יכולה להרגיש? תשובה לשאלה הזאת נמצאת גם בדבר אלוהים. שנייה לטימותאוס, לפרק הראשון מ-1 עד שש שאול השליח פונה אל תימותאוס הצעיר והוא מתחיל את המכתב שלו במילים האלה מאת שאול שליח המשיח ישוע ברצון אלוהים ובהתאם להבטחת החיים אשר במשיח ישוע זה אנחנו ילדים זה אנחנו ככה אנחנו באים אליכם אנחנו באים אליכם כשליחים מאלוהים אל תימותאוס, אל גבי, אל סנדו, אל לילך, אל, אל, אל, אל אלפרד, ודוד, ונועה, וכל הילדים החמודים שלנו. שאול השליח פונה אליהם בתואר בני האהוב, בני האהוב. חסד ורחמים ושלום מאת אלוהים האב והמשיח ישוע אדוננו. אני מודה לאלוהים בפסוק שלוש, אשר בעקבות אבותיי אני עובד אותו במצפון טהור. ואינני חדה לזכור אותך בתפילותיי יומם ולילה. זכורות לי דמעותיך ואני נחשף לראותך למען אמה לפמך. זוכר אני את אמונתך הכנה, אמונה ששכנה תחילה בלואיס סבתך ובהבניקה עמך, ובטוחני שהיא שוכנת גם בך. תשימו לב לגישה של שאול לטימותאוס. אנחנו רוצים לזכות בלב של הילדים שלנו. איך אנחנו פונים אליהם? כמובן ששאול אינו אביו הביולוגי של תימותאוס, אבל הוא פונה אליו כבנו אהובו. הוא מתפלל עבורו יומם ולילה. עד כמה הוא מראה לו שהוא חשוב לו. הוא מזכיר לו ומעודד אותו, תשימו לב, המעט שיש לך, בני האהוב. אני מעריך גם את האמונה שיש לך, אמונה כנה. האמונה שיש לך היא האמונה של אמא ושל סבתא. אתה שייך למשפחה הזאת, אתה לא תצא מהמשפחה הזאת. זאת האמונה שלך. הגישה של שאול מראה את הדרך ילדים, שאלוהים מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. שאול באופן מאוד ברור, מלא ברוח הקודש, כאשר הוא מדבר עם תימותאוס. וזה בעצם המפתח. אנחנו נצליח, בעזרת השם. נחיה האמונה שלנו. אנחנו נחיה את האמונה שלנו בצורה מעשית ברוח הקודש. כאשר אנחנו נהיה מלאים ברוח הקודש, אלוהים יצליח לדבר דרכנו עם הילדים שלנו. הם יכבדו את מה שאנחנו נאמר להם, מכיוון שהם ידעו שאלוהים מדבר איתם. יוחנן 14, 13 עד 17. ישוע בעצמו אומר, וכל מה שתבקשו בשמי אעשה, למען יכובד האב בבן. אם תבקשו ממני דבר בשמי, אני אעשה. איזו הבטחה ברורה. אם אתם אוהבים אותי, הרי תשמרו את מצוותיי. ואני אבקש מהאב ואתן לכם מנחם אחר, שיהיה עמכם לעולם. את רוח האמת אשר העולם אינו יכול לקבל, משום שאינו רואה אותה. זה הנכס שיש לכם ילדים, תסתכלו מסביבכם, תראו את ההורים שלכם, תראו את המנהיגים שלכם. אם המנהיגים וההורים שלכם חיים על פי דרך אלוהים, תהיו סמוכים ובטוחים שהם מדברים ברוח הקודש אליכם, משהו שהעולם לא עושה. העולם איננו מדבר איתכם ברוח הקודש מכיוון שאנחנו קוראים. העולם אינו יכול לקבל משום שאינו רואה אותה, אף אינו מתיר אותה. זה דבר שאתם לא תקבלו בבית הספר, אתם לא תצליחו לקבל בבית הספר מה שההורים שלכם והמנהיגים שלכם בקהילה נותנים לכם כשהם חיים חיי אמונה מעשית. בסוף הפסוק 17, ישוע אומר, אתם מכירים אותה כי היא שוכנת עמכם ותהיה בכם. זה מסר אלינו כהורים, אנחנו לא לבד. בכלל לא לבד, אנחנו יודעים שהכוח של אלוהים לשנות את המצב הוא כוח מושלם ועצום וזה יכול לצאת מאיתנו. הסמכות שאנחנו נדבר עם הילדים שלנו תהיה פועל יוצא של האמונה שלנו. יוחנן 14, 13 עד 17 uh, סליחה, uh, יוחנן 15 פסוקים uh, 26, 27 בבוא המנחם אשר אשלח לכם מאת האב, רוח האמת היוצאת מאת האב הוא יעיד עליי וגם אתם תעידו מפני שמתחילה אתם איתי. שמתם לב? <שמע> אני מאוד מקווה שאתם גם כהורים וגם כילדים שמעתם את המסר הזה במיוחד את שני הפסוקים האחרונים האלה. רוח הקודש המנחם מדוע ישוע קורא לו המנחם מה רוח הקודש עושה שהוא מנחם? <אח> הוא נותן תשובה במקום שהעולם איננו, איננו יכול לעזור. זאת התשובה, זאת הנחמה. אם אתם הגעתם לשוקת שבורה, מה שאומרים בעברית, שוקת שבורה זאת אומרת שאין שמיים, אם הגעתם למצב בו אתם רואים שאין כבר פתרון, <אח> זאת הנחמה. המנחם נכנס לפעולה. רוח האמת אנחנו יכולים להיות ברכה לצעירים שלנו בקהילה, איך? כאשר אנו ניתן את המקום לאלוהים בחיים שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אם אנחנו באמת באמת אוהבים את הילדים שלנו, ורוצים שהם יישארו בקהילה, אנחנו חייבים לעשות את הצעד הזה. והצעד הזה הוא מאוד מאוד חשוב, לחיות את החיים שלנו במידה כזאת שהקשר שלנו עם אלוהים יהיה כל כך חזק שהוא ידבר איתם שאנחנו נדבר איתם הוא ידבר איתם בסמכות שלו ובדברו כמו ששאול השליח דיבר לתלמיד של לוטי מותאוס זה הפסוק שהילדים חלקו עמנו יוחנן 524 גם פה ישוע אומר אמן אמן אני אומר לכם השומע את דברי ומאמין לשולחי, יש לו חיי עולם. זה המסר. ואינו בא במשפט כי אם עבר ממוות לחיים. מקללה <מכל> לברכה. <מכל> מה יש לישוע, לישוע לתת לצעירים שלנו בקהילה? הוא רוצה להעניק להם חיים. הוא רוצה שהם יהיו תמיד איתו, ויש לו את הכוח לעשות את זה בעזרת דברו. משה בפרשה שלנו שם לפני בני ישראל את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הקללה וישוע גם הוא בהתאם לתורה קובע את אותו דבר בדיוק אם אתה שומע את מה שאני אומר ומאמין לאלוהים יש לך חיי עולם ואתה עובר ממוות לחיים לחטא לא יהיה השפעה עליך אתה בידיים של אלוהים אין מרחק שאי אפשר לגשר עליו בעזרת אלוהים. הצעירים של הקהילה, ובזה אנחנו נחתום את המסר שלנו לה, להערב, הצעירים של הקהילה הם הנכס החשוב ביותר והגדול ביותר שלה. זה הזמן שלנו היום, היום, בהווה, עכשיו, כאשר הם עדיין איתנו לחזק את הקשר שלנו עם אלוהים. שמתם לב? לא אמרתי לחזק את הקשר שלנו עם הילדים. זה יהיה התוצאה. לחזק את הקשר שלנו עם אלוהים המנחם, רוח האמת, זה באמת שיכול לעשות את כל, כל השינויים בחיים. הוא יפעל בחיים של הילדים שלנו. הפרשה שלנו מדברת על החשיבות של הקשר הזה של כל אחד מאיתנו אה, עם אלוהים. שאלוהים יברך אותנו שהברכות שלו ולא הקללות של העולם יהיו מנת חלקנו. אם הילדים שלנו יהיו חלק מה, מהמשפחה של אלוהים זה יהיה אך ורק בכוח של אלוהים ובסמכות שלו שפועלת דרך האמונה שלנו, דרך התפילה שלנו, דרך האהבה שלנו. אהבת אלוהים שתצא מאיתנו ותחבק את הילדים שלנו. כמובן אני רוצה לאחל בהצלחה לילדים שלנו שיהיו אור בכל מקום שהם נמצאים בהתחלת שנת הלימודים שתזכרו מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים וגם להורים אני נושא תפילה וברכה שאנחנו נחיה את החיים שלנו על ידי האמת של אלוהים כדי שהוא יפעל בחיים של הילדים שלנו שאלוהים יברך את כולנו ברוח שלו אמן אמן בואו נתפלל ביחד אנחנו כל כך מודים לך, אבי משה בשמיים. <מח> למדנו היום בפרשה עד כמה חשוב, אבא, ללמוד את המילים ואת החוקים ואת המשפטים של ברכה מהתורה, כדי שאנחנו נדע בדיוק מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. תעזור לנו, אבא, לעבד, כמו שאתה אמרת, את כל הדברים של העולם, כדי שאנחנו נהיה ברכה לילדים שלנו. כדי שהצעירים שבקהילה ירצו להיות חלק מהמשפחה, שהם ירצו להיות, אבא, חלק מהעבודה אה, אה, פה בישראל, שהם ירצו להיות חלק מהקהילה. תעזור לנו, אבא, בשם של יהושע המשיח, להיות ברכה לילדים בכל מה שאנחנו נעשה. אה, אנחנו מבקשים לרוח הקודש שתמלא אותנו, שאנחנו נהיה קשורים אליך, אבא, במידה כזאת. שנוכל לדבר עם הילדים שלנו ואנחנו נדע שאתה מדבר איתם. תעזור לנו בכל מה שאנחנו זקוקים, כי אנחנו צריכים אותך ואנחנו יודעים שעם הכוח שלך אנחנו יכולים לעשות הכול. תברך את הילדים שלנו שהולכים לבית הספר, תברך אותם על שלהם, שהם יהיו אור בכל מקום שהם נמצאים, כדי שגם שם אבא הרוח שלך תוביל אותם והם יהיו אור בכל מקום. תברך את כולנו שהמשך השבת הזאת תהיה מבורכת מכל הבחינות. תברך את הקהילה שלך פה בישראל, את המנהיגים, את ההורים ברוח של חוכמה, רוח של יראה, רוח של אהבה, שהילדים, אבא, יקבלו את הברכה ממך, ולא נהיה להם לברשול, אלא נהיה להם מברכה. תודה לך על הכל. השם היקר, אנחנו מתפללים שלישוע ומת המשיח ולמען התפארת שלך. אמן <עמד> ואמן. יש שיר מאוד יפה שנותן לכולנו תקווה גדולה. השיר, בדרך כלל משתמשים בו כהמנון של הקהילה שלנו, לא רק בארץ אלא גם בעולם. לא מזמן הוא תורגם לעברית. השיר נקרא "לנו התקווה", "לנו התקווה הבוערת לבלב, זמן בואו של האדון קרב". בואו נקום ונשיר ביחד "לנו התקווה". לנו התקווה הבוערת לה בלב, זמן בואו של אדון כרב, אנו מאמינים באמונה שלמה, ביד פרעה בן הללויה. הקרובים הרחוקים העולם בקול ירעים בוא נמלך המלכים לנו התקווה הבוערת לה בלב זמן בו של אדון כרת האלוהים, אנו כאן עומדים מאוחדים. אהבת עולם פורצת לה מלב, יד מושטת לעולם דואם. שמי שמיים נפתחים הנה הוא בבננים, היקום בכל ירעים, בוא נמלך המלכים. לנו התקווה, וזה האלוהים, איתו נחיה לנצח נצחים. אמן ואמן. תהילים מאה עשרים ואחד, אחד עד ארבע: אשא עיני אל מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. בואו נשיר בארבע. אשא עיני אליהם הרים מאין ואין יבוא עזרי אשא עיניי אל הקיים מאין מאין יבוא עזרי עזרי עזרי מים אדוני עושה שמיים בארץ עזרי מים אדוני עושה שמיים בארץ הנה לא ינום ולא ישן ולא ינום, ולא יישן, ולא יישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום, ולא יישן, ולא יישן, שומר ישראל. הנה לא ינום, ולא יישן, ולא יישן, שומר שומר ישראל.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 elu dongo Sha don veoelu הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, שפרו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני מעולם. הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללויה. אמן ואמן, אני רוצה לאחל לכולם שבת שלום ומבורך, אנחנו עושים עכשיו קידוש בחדר הסמוך ואני מזמין את כולם להצטרף, אמן ואמן.